hauen aurretik ere bi.000 hirugarren urtean hizkuntza gutxituen inguruko biforo antolatu genituen, bata Iparreglandako egoerari begira eta bestea mapputen egoerari begira. Beraz gaurre eh, aurkeztuko ditugun jardunaldiak eh, antxeiterrratiak egindako apustu baten emaitza dira, informatzeaz gain edabide bezala herria honek beharrezkoak dituen aldaketen aktore zein eragile ere eh, ba, izan behar dugula uste baitugu. Ilabeteak deramatzagu gure herriko gatazka politikoari begira, herri mailan zer egin dezakegun pentsatzen. Eh, aieteko adirazpena izenpetu orduko argi ukan baikenuen goiz hala berandu ba, momentua momentu hau iritsiko zela. Gogoeta askoren ostean bidaso aremoan eztabaidarako gune batzuk antolatzearabaki dugu lokarriren e, laguntzarekin. Eta, bueno, biharko gunari begira, etorkizuna elkarrentzunez eta ekinez bizizein eraikitzen as gaitezen. Euskal Herriko Gatazka politikoaren arira ba, oraindik ere esateko asko dagoela uste dugulako. E, nazio ere tokian-tokian egiten dela iruditzen zaigu eta herritar oro dela horretarako motore. Bero, ala, jardunaldi hauen helburua da. Legukotzak eskaintzea, jendeari itzaen matea, bidazoan elkar bizitzen hasi gaitezen, norbera bere ere mutik, bere bizipen eta esperientzekin, eta aurrera begira beti ere. Iraganeko gertakariak maitorkizunean errepikaz daitezen. Lokarrik ere, parte hartzaile denenean, jardunaldi hauen beharra, eta balioa hazi marratu du, zentzu honetan, urte luzeetan, gure gizarteak pairatu dituen indarkeria, giza eskubiten urrak eta, eta inkomunikazioaren ondoren, elakarriak elkarbizitza eta bakea eraikitzea helburu partekatua duela izan nabarmendu du lokarrikoa Itziber Blancoak eta horrek gizarte eragile eta eragile politiko guztien parte hartzea ezinbestekoa e, bilakatzen duela. Eh elkarbizitzas asko egiten da eta badakigu baita ere ba bueno inguruan ba, gaizki ulertua keskak eta beldurazko mugitzen direla, ez? Lokarriren ustetan elkarbizitza sustatzeak desberdinak izanik Elkarrekin errespetuz eta gizadu intasunez bizitzen ikastea suposatzen du. Hau da, gizarte anitzagara eta elkarrekin bizi behar dugu. Eta helburu hau lortzea badudi gabe iraganen gertatutako guzti horretatik ikasteko asko dugu. Pairatu eta egun pairatzen diren sufrimenduak errepikatu ez daitezen. Gizarte bezala erronka konplesu baten aurrean gaude, baina baita ere aldiberean eskuragarria. Eta erronka honi aurre egiteko ezinbestekoak dira topaguneak eta elkarrizketa esparru anitzak sortzea. Elkarri entzun, ulertu eta errekon nositzeko. Horrelazoik, iruditzen zaigulako, orain arte gugandik horren urrun ikusi eta bizitu izan dugun beste horren hurbiltzeko aukera izango dugulako. Bestearen bizipenengatik ukituak garen einean. Gertakizun bortzizbaten atzean dagoen pertsona, familia eta sufrimendua ezagutzeko aukerak bizitutako gatazka bortitzari aurpegia eta ahotsa jartzea suposatzen dute. Zenbaki eta edabideetako ostasuna eta distantzia austeko aukera paregabea ematen digu eta gizatasuna asalarazten da. Batzen gaituen hori agertzen da, hau da giza duintasuna eta hor topagune bat aurkitu dezakegu guztionek, emeki-emeki, pixkanaka-pixkanaka, jarrera aldaketak posible egingo dituelako, ez da. Datosen asteetan, e, bidazoako eskualdean, antzetan eskutik, antoatuko jardunaldia hauek, e, elboru, elboru hori dutela, iruditzen zitzaigun eta esaigun, eta horrez egatik ez da elkarlanean aritu gea. Gizarte honetan modu bortitzen eta zuzenean indarkeria pairatu duten pertsonak izango ditugu gurekin. Jabetzen gara ez dela bat ere xamurra errasa, ez, ba, ezagutzen ez duzun e, pertsona batzuen zuen aurrean zure bizipenak zure sufrimentua, partekatzea, ez? Eta jabetzen gara baita ere ezin ariketa ariketa egitea pertsona hor hori eskatu, baina eta hori jakinda ere are balio goa, ematen diogu eurek eman duten urratzoni eta bihotz-bihotz oso eskert, eskertuak gaude. Ala beraz, eh? entzule guztiak ondituak zaudete, maienguru eta hitzaldietan parte hartzera, Irun Ondarbi eta Hendaian ekitaldi bana egingo baita gainera, beraz ez duzu da hitzakiarik, lehendabiziko hitzordua otsailaren 5ean Ondarbibiko itsasetxean izango da, xetasun guztiak Aitziber Zapirainak ematen dizkigu. Otsailaren bostean izango da lehenengo maiengurua eta hori Ondarbiako itsasetxean eh, izango da arratsaldeko zazpietan. Bertan parte hartuko dutenak hauek izango dira Belen Zabala, Josu Zabala zenaren hiloba da bera, irurogeita amaseian irailaren sortzian e, erailzuen Josu Zabala guardia zibilak, Krestina Sagartzazu eta larogeita amasei garren urteko martxoaren lauan erailzuen Molcho Doral ertzaintzaren ertzainaren alarguna da, Jose Miguel Gomez elosegi, ba, bera, Francisco Javier Gomez elosegi, martuten espetxeko psikologo zenaren anaia da eta larogeita amazazpigarren urtean erailzuen eta erakundeak. Fermin urtiz berea, ondarre bian zela, gotzizela, baitu egin zuen gane, Grupo Antiterrorista Nacional Espainoeltaldeak, taldeak geita zortzigarren e, urtean, eta hiru egunez e, baitu zuten, tortura gogorrak gorrak zituen besteak beste. Beraz, lau pertsonauek, beraien lekukotza eskeniko dute, eta lokarriko kidea den, e, aitziber blanko berak, e, moderatuko du maila. Bigarren itzordua, hau txaiaren amabian izango da, hau ere arratsaleko zazpietan, e, Enda ian, e, Antoan da aretoan, bertan izango dira Joserra Trebinoa Paiza, Juanra Arrojo presoia, oia, preso politiko oia, Jokin Etxebarria Ieslari oia, eta Miren Ilarreta abokatua. Moderatzaileak izango dira goizeder taberna eta eian debuten kazetariak. Eta hotxailaren emeretzean izango da azkenengo itzordua, Eta hori hemen fiko bertan izango da ratxaldeko zazpietan eta bertan izango dira Jos Antonio Santano irungo alkatea, Aitorkereje eta Ondarribiako alkatea eta kotxe zenarro endaiako alkatea. Bertako moderatzaileak izango dira Martxelo Tamendi eta Nineu. E, alde batetik e, garrantzitsua eruditzen zeigu e, azpimarratzea irumaien guruetan hiru hizkuntza egongo direla bermatuak itzultzaileak egongo dira euskarara, frantsesera eta gaztelerara bai publiko harentzako eta bai parte hartzaile orok bai bere hizkuntza naturalean hitzegin alizateko eta bere bai bizipenak lasaitasun osoz eta adierazi alizateko. gain publikoa parte hartzer animatu nahiko genuke eta modu berezi batean e, bermatuko da publikoaren parte hartzea. Txartelak banatuak izango dira, galderak idatzi zelara izateko moderatzaileari, publikoaren parte hartzeare errasteko. Beraz, jendean animatu nahi dugu, itzaldietara etorri daitezen parte hartzea eta bereziki entzutera. Komunikazioaren parte garrantzitsu bat ere entzumena dela e, uste dugulako, entzuten jakitea behintzat, eta antxeterrati bezala garrantzian diamatean dugu azken honi ez, entzuteari esker, ikasten delako hitz egiten eta komunikatzen Eta hori da irrati elkarte bezala gure bete beharra komunikatzea. Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako. Bidasoan elkarbizitza bizitza lehen mainingurua otxaiaren bostean arratsaldeko zazpietan ondarbiako itxasetxean. Izlariak, Kristina Sagartzazu, Belen Zabala, Fermin Urtizberea eta Jose Miguel Gomez Elozegi. Setasunentzat eta sunentzat, antxetamedia.info Antolatzailea, Antxete Erratia.